važan praznit pogotovo danas kad se sujeta uširila a oči nemoćne da se odvrate od nje pa je i sveti car i prolog David molio Gospodo, da mu pomognemo da odvrati oči da ne vide sujet i Jezajstve je bio u pravu i duhom svetim umudren da se modit štiti od sujota. Da je bio u pravu možemo i mi da potvrdimo koji se Bogu ne molimo i bivamo sravno privučani njom ko nekakve žabe, ko nekakvi noćni leptiri koji se zalijeću na bilo koje svijetu nabiv koju imitaciju svjetlosti i bivaju oprženi oprženi hoćuju udova sprženih krila i tako hoće biti uvijek i tako će biti svakom onom ko od boga ne traži pomoć da ga ukrepi Time što će mu se otkriti i pažnju privući i time ga zaštititi od sujete. Jer nepoznavanje Boga, to jest nedostatak vjera kao viđenja, za posledicu ima pokvanjanje pažnje sujete. Та je to суujete braци, sujete sve, што nije od Бога, što Богу ne votim. Jevi kaо uči naš уče naši, naši sveti i oci наша sveта церкve, sujeta je sve ono, што ne može да da живvi, ne моžeš daimaš posje sмрт. Све što сти sve što уči, sve što mislimo da imamo, a ne možemo ga imati posluje smrti, uključujući tu i prijateljstva, i rodbinske veze, i sticanje znanja i imanja pokretnih, nepokretnih. Tako je sve, sve, sve što ne možemo da imamo posluje smrti, sve je to, braci i sestre, sujeće sa svim njenim ograncima, i tjelesnim, i duhovnim, i strasnim. Zato u jednom troparu večerašnje službe koju bukvalno odmuca smo, ovo nije bila služba, ovo je bilo mucanje, i niže od toga, ali drugačije nismo mogli, čujete, pritisnula, hoćemo da mislimo o ome, hoćemo da mislimo o onome, ćemo da imamo ovo, ćemo da imamo ono, nećemo ovo, nećemo ono, tako se čovjek izmori i onda kad treba apostolima da se pjeva, onda mucan. Ali bolje i to nego da uopšte nije bilo služba, što je bi bilo strašno začnita u ovaj region. I slova Bogu i našoj svetoj crkvi i mladom i mucavom monaštvu i uopšte mladim i mucavim sveštenim služiteljima, što uspjevaju da održe makar i ovakav kontakt sa svetim apostolima. Jer da nije mladoga monaštva, braće i sestri, i obnovljenog sveštenstva, ovaj region bi danas bio u strahovitoj tami. Ne bi se ni slavili sveti apostoli, niti bi sutra bilo službe Božije, a to bi značilo tama. Kao da je neka strašna, grehovna, strasna bomba, bomba bezumlja, neznanja, eksplodirala i pokosila umove ukosilo osjećanja, razbilo vođu, i sutra bi, i gdje god nema službi Božih, bio mrak, veliki mrak, neznanja i bogozabora. Ali, evo još postoji žar, evo se makar muca. Čuli smo dakle u jednom od odmucanih tropara da su sveti apostoli na krilima bogopoznanja obretjeli vaseljenu ispuštajući svjetlost, netvarnu svjetlost, ili, kako se govori na drugom mjestu, svjetlost, bogopoznanja. Upravo ta svjetlost koju su sveti apostoli prethodno primili od samoga Boga na dan 50. kad se duh sveti izdruio na njih na jedan cudesan način a sve to bilo omogućeno žrtvom Sina Božijeg njegovim svetim, čudesnim ova ovaproćenjem, očovječenjem, pa onda svetim i čudesnim vaznesenjem koje je za posljedicu imalo i dalo ono što su apostoli primili, dakle, samoga duha Božije, gospoda životvornog, koji od tog trenutka mogao da obitava u ljudskim dušama, prvenstveno Bogom izabranih svetih učenika i apostova. Jer nije si išao na bilo koga, braće i sestre, što sve govori o direktnoj i suštinski, vrlo važnoj, za nas vrlo važnoj vezi, Sine i Duha Svetu, jer Duh Sveti je si išao na učenike gospodnje, Nije si išao sa svetih, nadnebesnih i sina, pa bao, pao na bilo kojeg čovjeka, nego na učenike sina Božeg, logosa Božeg. Nis poslat baš na njih, na Petra i ostale svete apostole. I kroz njih, braći se sese, počelo je da Vjetli, kroz njihovu propovijed, prvenstveno kroz njihovu propovijed i naravno kroz njihovo življenje, njihova čudesna djel. I ta svjetlost koju crkva Božija dodana današnjeg do ima, jer pravoslavna crkva je crkva apostolska u direktnoj vezi sa svetim apostolima. Nikad prekinuto je. Istina, neki su prekinuli tu vezu i odmah postali odvojeni od crkve. A samim tim odvojeni od gospoda. Biti odvojeni od svetih apostolov, biti odvojeni od njihovog učenja, od svjetlosti koju ono nosi i prenosi, znači, braće i svete, biti odvojen od samoga Boga. Jer ne moguće biti u vezi sa Bogom, a ne biti u vezi sa apostolima, to je sa apostolskom crkvom. Sjećamo se, riječi gospodnje, ko vas prima, mene prima. Ko se vas odriče, mene se odriče. Zato ne treba da se čudimo, bratvi i seste. zašto nas ovakva tamo obuzima i obkoljala? Pa kako može biti drugačije ako smo se odrekli svjetlosti, ako smo se odrekli apostola koji tu, tu svjetlost primiše i prenose svojim učenjem, obasjavaju Kako možemo biti do večeri ako smo zadrfli da crnce naše pravosuđa? Njenog učenja, njenog porjeska, njenog bogosluženja, njenih liturgija, njenih svetih tajni. Kako onda može da bude svetost? Odкуда svetost? I zato tako gusta tama sujeta. A mi sami nemoćni do da odobim Sujeta ima svoje ishodište, braće i sveste. Sujeta je nadahnuta sujetnim i gordim duhom satana. I ona ima svoju privolačnu silu. Ako nisi duhom Božim osvijet, i ukrije se, ti ne možeš da odoliš satan. Pogledajmo kad izađemo malo, po gradu, kad izađemo malo izvan okvira, ramo, pojemo kako glava igra lijevo desno. Oči kako jucaju, kako skaču, kod divni i halapljivi psi. Oči, a iza njih, i sa njima um, još više nego oči. Jer oči mogu da vutaju, ali ograničene, a um ima veće mogućnosti, vrlo brzo prodire, tamo gde mu nije mjesto, ulazi tamo gde ne treba, gde zabranja, gleda, dodiruje što nije blagosloveno. Srce počinje da mu pomaže i tako čovjek suje tu Rima i srcem a kako rekao smo, kroz sujetu prima i duha, džavovskog duha, bogoborno, koji se poslije manifestuje kroz razvijanje raznih strast. Jedini maksimum da se odupremo tom pritisku sujete, duha sujete i mraka koji kroz sujetu dolazi, na um i na srce, jeste da primimo svjetlost, bogopoznanje. A nju nam nudi crkva apostolska, nju nude sveti apostoli svoje sveto učenje, svoja sveta evanđelja i svete poslanice. To su mnogo važne knjige koje i dan danas imamo, sveta evanđelja, dijela apostolska i njihove svete poslanice. I ne samo njihove, nego i njihovih učenika imamo danas sačuvana i na našu jezik, savrmeni jezik, prevedena je apostolskih učenika, gdje je njihovo učenje razrađeno. Nećemo reći dopunjeno, samo razrađeno da bi ga mi ovakše usvojili. I u suštini učenje crkve, mislimo pravo učenje crkve, ne onaj škart, bižuterija koja se vremenom od duha sujete umetnula, učenje crkve je učenje svetih apostola. Ne zna crkva ništa, braćo i sestre, izvan onoga što su apostoli znali. Nijedan od svetitelja ne zna više od svetih apostova. Nijedan od apostova ne zna ništa izvan onoga što mu je Duh sveti otkrije. Samo toliko znamo. Izvan toga uvijek bude laž, uvijek dama, uvijek jelez, uvijek pogibi. Zato i mi, ako hoćemo da primimo istinitu svjetlost, bogopoznanje, jer suština apostolske propovjede jeste propovjed živoga, istinitog i ovopločenog Boga. Ovopločenog Sina Božijeg. Propovjed koja je pokrenuta Duhom Svetim. A Duh Sveti otkriva tajnu ovopločenja i kroz nju pogled uma i osjećanja srca prethodno sabravši podiže ka Otcu Nebeskom. I to je svjetlost. Poznanje trojičnog Boga i pravilno ispovjedanje Oca i Sina i Svetoga Duha jeste svjetlost. Bogopoznanje. U jednom od liturgijskih molitava, a one su kad ih čovjek bolje braći, sve satskane braće i sese, od ili riješi gospodni ili apostolski. Sva liturgija je od tih kovanica satkana. Mi ih samo ponavljamo i time još jednom potvrđujemo svoju pripadnost crkvi apostolskoj. Svetlost bogopoznanja tražimo i kroz liturgiju braće i sestve. Ima jednu molitvu je ištem od Gospoda da nam u vremenu da tu svetlost da Boga upoznamo a posle toga život večni jer ta svetlost i to Bogopoznanje i jeste život večni nema života večnog bez Bogopoznanja nema života večnog bez svetlosti božlje a nema svetlosti božje ako je ovdje ne primimo od svjetlosti, od Sina Božijeg, ako je ne primimo od Duha Božijeg, a ne možemo je primiti izvan crkve, izvan apostolskog učenja i apostolske propovjede. Zato ovaj praznik, broći i sestre, mnogo uzvišeniji nego što mi to možemo da dokućimo, da primimo. To je praznik svjetlosti, Praznih svjetlosti koja se ljudima nudi, koja se na ljude izliva kroz svete apostole. I na taj način crkva nas i poziva i u isto vrijeme upozorava da ništa što svijetli, a nedovezi iz crkve ne primamo, jer je u pitanju važna svjetlosti. I sam oposob Pavle učio je i dan danas uči da se čuvamo važnih učitelja, da se čuvamo i demona koji svako važno učenje ne dahnuju, jer mogu da imitiraju svjetlost, da daju važnu svjetlost. Rekavši na jednom mjestu da se i sam satana može pretvoriti u anđele svjetlost. Na drugom jesu govori da ako bi i angel sa nebeca donio neko učenje, neku propovijed, a imamo danas koliko ima angela, koliko ima ljudi koji govore da su sa nebeca došli, da je to što nude jedina istina, ne mislimo samo na prodavce magove koji nam nude rješenje koja se zvršava grobom, čak to i ne kriju, njihova ponuda važi do groba. Ima rok trajanja. Znači na zemlji carstvo do groba. I to carstvo manje više svih prihvatamo i mirimo se sa tim. Zato ono izgleda ovako kako izgleda. Nego mislimo na on one prodavce lažnih učenja koji objećavaju nekih život, neku uvječenost, neku obroženstvo. Pa kaže oposlupavljanje. Ako bi anđeli sa nebesa donijeli neko učenje koje se ne poklapa sa ovim našim učenjem sa učenjem nas apostola ako hoćete sa učenjem crkve pravoslavne od bace neka na tema bude neka prokuje to bude i to učenje i onaj koji ga donosi zašto to apostoli govore i otkuda njima takva smjelost Otkud jednom apusovu Pau ili Petru takva smjelost da tako ograničenja, tako visoke bedeme podiže i tako je prijetnije izriče? Da nije to malo pretjeranje? Nije, bratni sestri. To je izraz velike svijesti i dubokog doživljaja da njihovo učenje nije njihovo učenje, nego učenje Božije učajenje duha svetu, pred tim su bili potpuno smireni i svetni da ono što govore nije njihovo nego Božije kroz njih. Tako da odnos prema njihovoj propovjedi, prema njihovoj propovjedi, brati sveti, jer mi apostovi ne možemo poštovati ako ih ne čujemo. Što će ti značiti, apostol Pavle Petar, ako nemaš pojma šta je govori, šta je propovijedaoš? Ti ga ne možeš poštovati. Na što će to poštovanje da liči? Pa evo na što smo danas doživljavali, što danas doživljavamo. Ovako tanko sabranje na dan svetih apostola. Oni koji su pronijeli riječ istine i obasjali svojom svjetlušu, čitalo vaseljeno. E, na to se svede poštovanje kad ne njihovo učenje, iklo z učenje i prepoznamo i poštujemo. Nije dovoljno znati samo imena njihova, nego i njihovu riječ čuti i osjetiti njeno dejstvo kroz poslušnost tom učenju. Jer s razmjerno poslušnosti i sila se projavljuje i do dejstva dolazi. Zato bi trebali, braći i sese, dok ima vremno. da se potrudimo da popravimo ogromne greške i ogromne nedostatke u našem življanju, u našem vjerovanju. Ako hoćemo da vjerujemo, ispravno, pravoslavno, hoćemo da živimo, ako hoćemo da nam oči ne budu uhvaćane mancima sujete, ako hoćemo jaču informaciju, ako hoćemo istinu svjetlost koja će privući bažnju i privukavšu je držati je na distanci od sujete, mi moramo primiti svjetlost, istinitu svjetlost bogopoznanja. A ta svjetlost jeste upravo ono ispovjedanje vjere na koje nas poziva sveta apostolska pravoslavna crkva, koje je sažeto u svetom simbolu pravoslavne vjere. Zato, ispovjerujući taj simbol, trudeći se da ga dublje doživimo i da ga ovaprotimo u našim životima, mi ćemo biti u istinskoj, suštinskoj vezi i sa svetim apostolima i sa onim koji posla na propovijet. Dakle, sa duhom svetim. A duhom svetim, braći i sestre, Otkriti tajnu ovoploćenje, tajnu prisustva Božjevu crti i kroz svetotajinski život uzići na onaj nivo sa koga smo i pozvani Duhom Svetim na nadnebesni nivo gdje Sin Boži kao prvijenac sjedi sa desne strane Boga i Otca. Velika je uzvišena propovjed, veliki poziv i velika obećanja. Zato budimo malo više zainteresovani, veću pažnju poklonimo učanju naše svete crkve, učenju svetih apostola i svetih otaca do dana današnjeg, jer je jedan duhovih je nadaknjivo, imat ćemo braći i sestre, veliku čast da se na dan strašnog suda nađemo sa desne strane gdje će nas dug sveti koje ćemo primiti sigurno primiti u crkvi kroz pravoslavlje i pravo življe udostojiti dakle da budemo sa desne strane i da nasrijedimo život vječni i u njemu zajedno svetim apostolima i svima svetima Da slavimo trosunčanog Boga, oca i sine i svetoga duha trojicu, jednoslušnu, životvornu i nerazdjeljivu, sada i uvijek i daj Bože u i svjetloj vječnosti. Amin Bože daj. Na zdravu i izpostavljenju.